Olvasás. Délután a szokásos felolvasásra készülődtem. Izgatottan, mert az előző nap egy szép magyar balasi komédiába kezdtünk bele, és vártam a folytatást. Kíváncsi voltam a végére. Sosem hallottam a történetet. És bár meglehetősen szomorúan kezdődött, a főszereplő ifjú bújdosott miután a szerelmét megmérgezték, a bonyodalmak itt is a szokásos forgatókönyv szerint zajlottak, azaz a darab féltékenységről, félreértésekről és szerelmi játszmákról szólt, és happy endben reménykedtem. Az olvasás feldobta a napjaimat, majdnem olyan volt, mint a sorozatnézés. Persze azért nem Netflix, de tényleg vártam a folytatást. Bekopogtam a szalomba. – Klára asszony! – Választ nem kaptam, de beléptem. Oroszi Mihály ült a fotelben, kezében egy könyvvel. biccentet majd felállt. Édesanyámnak sürgős dolga akadt Tájékoztatott udvariasan. Pár nap múlva érkezik csak vissza. Értem, akkor megyek is. Várj! Mit szoktál neki felolvasni? Balasít, Kemény Jánost, Betlen Gábort és színműveket, amit kíván az édesanyja. Hát a Bibliát nem is kéri. Kérdezte nevetve. Erre én is elmosolyodtam. Anyám erős asszony, éles logikával, és ahogy hallom, az olvasmányok terén férfias az ízlése. És letette kezéből a könyvet. Parancsol még valamit? kérdeztem. Lenne kedved nekem felolvasni? Most? bólintott. Hisz tud olvasni. Nem akartam udvariatlan lenni, mégis sikerült. Szerencsére Mihálynak jó kedve volt. Tudok, tudok, de most arra vagyok kíváncsi, te hogyan tudsz. Utoljára mit olvastál neki? Egy színdarabba kezdtünk bele, a felénél járunk. Akkor azt majd folytatod vele. Válasz! mutatott a könyvekre. Egy pillanatra megilletődtem, de odaléptem a könyves polc elé. Édesanyám méltó lenne arra, hogy férfi legyen, mondta, miközben mellém sétált. Kivette Betlen Miklós életrajzát, majd visszatette a polcra. Egymás mellett álltunk, gondolatai elkalandoztak. Megszólítottam. Nehezére eshetett, hogy Bécsben egy királynőnek tartozott engedelmességgel. Van, aki úgy tartja, hogy egy igazi férfi inkább levágatja magát, mint egy nőnek engedelmeskedjem. A férjed most bizonyára nyugodtabb életet él úrunkkal, mint mint nem tette. Nem ajánborságodért el, az bizonyos. A könyvekre szegeztem a tekintetemet. Ő folytatta. Túlengedékeny volt veled. Hallgatni nem bírsz folyvást feleselsz. Gondolom, ennek a virtusnak megvannak a maga előnyei is, amivel kárpótoltad szegény embert. Felé fordultam. Kegyelmes uram, azt el sem tudja képzelni, hogy ő ezt erénynek látta? Hogy hitve sem társat keresett, és nem szolgált? Közelebb hajoltam. Elárulok egy titkot. Élvezte. Élvezte velem a diskurzust. Egyre kíváncsibbá teszel, hogy miféle ember volt a te férjed. Mit olvashatok, uram? Amit akarsz. A Bibliát vettem le a polcról. Nem akartam bajt hozni a fejemre, így is túl sokat beszéltem. Bólintásával sürgetett, hogy kezdjem el az olvasást. Idegesen felütöttem a kötetet, és gyorsan János evangéliumához lapoztam. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. A hangomra figyeltem, és elégedett voltam, mert szépen csengett, és nem hibáztam. Olvastam és olvastam, de a szövegre egy cseppet sem figyeltem, egyáltalán nem érdekelt. Egyedül arra ügyeltem, hogy hibátlanul szépen ejtsem ki a nekem ómagyarnak tűnő szavakat, és közben egyenes háttal üljek. Az első néhány perc után még magabiztosabban folytattam. Biztosra vettem, hogy Mihálynak tetszett, amit hallott és látott. Néha felnéztem a könyvből, és rápillantottam, amitől láthatóan nagyon meglepődött, pedig neki olvastam fel. Megkapta, amit akart. A lehető legmagasabb színvonalon. A végén ahányszor felnéztem, már mindig engem figyelt. Elég, szólt közbe váratlanul. Elég lesz annak. Szépen olvasol. Felvillanyozott a dicséret. Szeretsz Bibliát olvasni? Élő ember fiának nem árulom el a válaszod, esküszöm. Az igazat mond, arra vagyok kíváncsi. Hosszan fújtam ki a levegőt. Nem, nem szeretek. Mit olvasol szívesen? Végig kellett gondolnom a korirodalmát. Talán az önéletrajzírásokat. írásokat. A külföldi tudósok és írók, hallottál róluk? Melyik országra gondol? Angol, német és francia nyelvű kézirataim is vannak, mondta, és intett, hogy kövessem. Átmentünk a szobába, ahol a nőknek semmi keresni valójuk nem volt. Az angolt még nem tudom lefordítani, mondta, és az íróasztal fiókból egy bőrdosszéjét emelt ki. Úgy pakolgatta a papírlapokat, mintha azok a legbecsesebb kincsei volnának. Ruszó! suttogta maga elé. Hallottam róla, mondtam visszafogottan, de a szívem nagyot topant. Ismered a francia gondolkodókat? kérdezte csillogó szemekkel. Csak párat. Montesquieu Russzó. A férjed nagyon művelt lehetett. Az volt. Meggondolatlanságom kizárólag azért nem sodort bajba, mert Mihályt elragadta a lelkesedés, és meg akarta mutatni a kéziratait. – Mondt ez ki, ő járt nálunk. – apám meghívta. – árulta el lelkesen. – Annyi minden tanultam róla az egyetemen, de fogalmam sem volt róla, hogy valaha járt Magyarországon. Ez az információ felért egy csodával. Mihály elkezdett olvasni, franciául. Egy 18. századi nemes szájából hallottam russzó sorait, eredetiben. Nem értettem egyetlen szót sem, de így is lenyűgözött. Ismertem russzó műveit, a felvilágosodás eszméje és az eljövendő forradalom gondolata engem is fellelkesített, de én ezt az iskolapadban tanultam, történelemnek hívták. Különleges érzés volt így hallgatni, kortársként, Mihály szájából. Az ember természettől fogva jó... Csak az intézmények teszik rosszá az embereket. Fordította magyarra nekem a sorokat. A világ megszűnt. Csak oroszi Mihályt hallgattam, aki előbb franciául, majd magyarul olvasta a sorokat. Sajnos azt is tudtam, hogy russzúra a menekülés vár, és hosszú még az út a forradalomig. Nagyon hosszú. Olyannyira, hogy a szabadság és egyenlőség az én életemben csak akkor jöhet el, ha hazajutok. Ha itt ragadok, nincs reményem. Sötétedett, így gyertyát akartam gyújtani, de Mihály nem engedte. Ő állt fel, gyorsan meggyújtotta a gyertyákat, és folytatta a felolvasást. Kint esett, csak az esőkopugás és Mihály létezett. Az arcát fürkésztem, ahogy a láng fényénél a francia forradalomhoz vezető sorokat olvassa fel nekem. Ittam minden szavát, mire ő még lelkesebben olvasott. A francia mondatok alatt becsuktam a szemem, és elképzeltem, amint egy napon a jobb bágyok egyenlő jogokat kapnak. Magam előtt láttam a fogatlan mosolyokat, a kitörő örömöt, ahogy majd a hírt fogadják. Végül visszatértem a valóságba, és kinyitottam a szemem, úgy hallgattam a további sorokat. Felzaklattak, és fájdalmat okoztak. Az ember szabadnak született, mondta éppen akkor Mihály. És mindenütt láncokat cipel, fejeztem be helyette. Mihály szótlanul nézett rám. Tudsz, franciául? Nem. Csak ez a mondat máshogy nem végződhetett. A megállíthatatlanul csordogáló cseppek egyre sűrűbben gurultak lefele az arcamon. Mihály felpattant az íróasztaltól. Anna, ne sírj! Miért ne sírjak? Mert az én uram engedékeny és jó szívű, és mert enged russzót hallgatni és művelődhetek. Én itt egy szolga vagyok, ezen felül csak egy nő. A férfiak az eredendő bűnnel magyarázzák az asszonyok elnyomását, a nemes emberek pedig Isten adta és születési jogokkal szentesítik a kiváltságaikat. Miért ne sírjak? Miért ne, kegyelmes uram? Sajnálom, hogy felzaklattalak. Talán a cselédek között okos példány vagyok, de úgy viselkedik, mintha csak egy egzotikus jószág lennék. Mit várt? Mit fogok érezni a sorok hallatán? Nem állt szándékomban sem megsérteni, sem megbántani. Az a baj kegyelmes uram, hogy tisztában vagyok a helyzetemmel és annak kilátástalanságával. Egy földes úr jó indulatától függ az életem, érti ezt? Nem számítanak a képességeim, csak a születés, amit nem én választottam. Hát ilyen a nemes ember, mindegyik egyforma. Mi is különbözőek vagyunk, ahogy a parasztok. Én nem vagyok olyan, mint az Eszterházi. Sem olyan, mint a Tihanyi apát. Jól mondtad, hogy a születésedet nem te választottad. Te mi a helyzet az enyémmel? Én sem választottam az enyémet. Nem vagy a szokásos parasztlány. Az viszont elképzelhetetlen neked, hogy én is más vagyok, mint a többi földes úr. Te nem tudod megbocsátani a gazdagságot, amibe beleszülettem. Elragadtattam magam és kihoztam a sodrából. Mintha csak olvasott volna a gondolataimban a következőket mondta. Amikor a véleményedet kérdezem, szabadon mond, nem foglak érte megbüntetni. Valóban nem találkoztam még ilyen lányjal, de nem cirkuszi mutatványnak tartalak. Amit ketten beszélünk, az kettőnk között marad. Esküszöm. Isten engem úgy segéljen. Válaszul egy mosolyt préseltem ki magamból. Megéheztem, vacsorázzunk, mondta olyan természetességgel, mintha mindig velem étkezne. Ez nem biztos, hogy jó ötlet. Ha Klára asszony fülébe jut, nem félek a tulajdon anyámtól. De én igen. Nem kell tőle félned. Ámbátor, ha nem óhajtod a társaságomat, azt is mondd meg szabadon. Szó sincs róla. Feleltem és felálltam, hogy hozzam a vacsorát. Ülj le, a vendégem vagy, mondta, és ezzel eltűnt. Féltem a többiek rossz májú megjegyzéseitől, mert eddig is kilógtam a sorból, és nem akartam, hogy végérvényesen meggyűlöljenek. Ha rájönnek, hogy az urfi velem vacsorázik. Mesélj! mondta Mihály derűsen, mikor visszaért. Milyen volt az életed ezelőtt? Hol nőttél fel? Szegezte nekem a kérdést, és visszahuppant velem szemben a székre. Őszinte válaszokat kért az imént, kezdtem bele idegesen. Engedje meg, hogy ezekre ne válaszoljak. Amit mesélhetnék, az csak elrontaná az estét. Inkább maga meséljen. Szívesen hallanék még a családjáról, vagy Bécsről. Az bizonyára izgalmasabb, mint az én életem. Én szívesen hallgatnám a tiédet. Ám legyen, ahogy akarod. Mire vagy kíváncsi? Bécsre. Akkor menj el Párizsba. A Bécsi udvar lassan Francia. A magyar nemesi testőrség gárdistáinak híresen jól megy. Csak a színház, táncok, vívás, kártya. Értem, szóval kultúra és nők. Akkor miért jött haza? A katonaságban magas ranggal folytathatná. Apámat korán elvesztettem. Anyám is gyengül. Napról napra kevesebb az ereje. Igaza volt, és még udvariasságból sem mondtam ellent. Milyenek az udvarban a nők? Tű, tényleg bátran megkérdezed, amire kíváncsi vagy, nevetett. Egyesek nyíltan szájún csókolják más feleségét, és ezen mulatnak. Egyszer egy udvari követ lovacskásad játszott egy dámával. Ott fogdosták egymás mi én őrtálltam. Ettől haza is szaladt? Rájöttem, hogy ez nem az a fajta szolgálat, amiről ábrándoztam. Miért? Miről álmodik egy gazdag aranyfiú? Egy erős gazdaságú hazáról. Függetlenről? A meglepetéstől nem bírt megszólalni, mert ha erre igennel válaszol, akkor mindjárt bűnt követel. Felségárulást. Nagyságos oroszi Mihály uram, ne féljen tőlem. Egy egyszerű szolga vagyok, de annyit megígérhetek, hogy amit ketten beszélünk, az kettőnk között marad. Esküszöm. Isten engem úgy segélyem. Veszélyes özvegy vagy. Csak gyorsan tanulok, uram. Őseim kiűzték az idegeneket, a törökvére áztattak kardjaikat. A magyar földért áldozták az életüket. Erős magyar gazdaság és erős magyar hadsereg. Ez a vágyam. Elmehetne követnek is. Diplomatikus válasz, vontam meg a vállam. Nem akarok háborút. Az udvarral sem kíválok harcolni, mert az gyengítené különben is nehéz sorsú országunkat. Ami az erősödés szolgálja, azt támogatom, és ha a fellendülés az udvar oldalán jön el, akkor velük vagyok. Tudtam volna még kérdéseket feltenni erről, de a választ is tudtam. A független Magyarország volt szíve vágya, miközben oroszi Mihály nem volt felségáruló. A magyarban elnyomni a magyart talán sohasem lehetett. A történelmet is ez az érzés formálta. Nem változott a világ semmit, mert a nemzetérzések érzések kifejezése azóta is csak abban az esetben szalonképes, ha véletlenül sem érinti egy másik nemzetügyét. Meséljen az édesapjáról. Váltottam témát. Szívesen beszélt róla, és rájöttem, hogy nem hiába keringtek a regék oroszi Ádámról a szolgák körében is. A hatalmas vázonyi úr, aki szerette a fürdőt és a bort, és mindent, ami impozáns. Az örökösök dolga csak a munkásságának folytatása volt. Szépen megélnek abból, amit az öreg elkezdett. Nem kell a spanyol viaszt feltalálni, csak a kitaposott úton menni. Az én apámtól még az öreg lécs is tartott. A katolikusok sosem tudták maguk mellé állítani. Erős akaratú, de igazságos földes úr volt. A kartforgatáshoz is értett, ugye? A szolgák legendákat gyártanak az ifjúkori Azért mese is van ezekben, de az ellenséghez sosem pártolt, és valóban erős fizikumú férfi hírében állt. Sokat kérdeztem, ő pedig örömmel válaszolt. Büszke volt az apjára és családfájára. Világossá vált, hogy az öreg oroszi okosan, tudósokkal vette körül magát. A vizet és a hasznosítási lehetőségeket velük együtt kutatta, és elsőként mérte fel, hogy a táj kitűnő borvidék. Nem erőltette tovább a búzát, ráérzett a lehetőségekre. Milyen apa volt? Mihály a kérdés sem értette. Úgy értem, a gyerekeivel hogyan bánt? A családja körében milyen ember volt? Ha zaj csaptunk, akkor égtelen haragra gerjett. De gyorsan meg is nyugodott. Szeszélyes volt. Nem tudhattam, hogy legyintés vagy verés lesz a vége. Azt hiszem, az apai nevelés csak a földesúri szerep részeként értelmezhető. A földesúr az földesúr, akkor is, ha egyébként apa. Anyámat nem verte, csak egyszer csapta meg. Miért? Fiatalasszony volt még. Apámat más nővel találta. Erre hazaszaladt a szüleihez. Apám érte ment, de itthon megfette. Na, itt elakadt a szavam mert ez a történet annyi sebből hogy köpni-nyelni nem tudtam. – Menjünk vacsorázni! – zökkentett vissza a valóságba Mihály hangja. A tornácsra kérte a terítést, és ahogy kiléptem, nagyot cippantottam az eső utáni nyári este illatából. Amikor pedig megláttam a vacsorát, a szám is tátva maradt. Óriási, gyönyörű, narancsos-piros rákok feküdtek egy ezüst tácán, Betrezselmes vajban, pirított kenyér és mentás víz mellett. Honnan tudta, hogy ez a kedvencem? Kikérdeztem Katát. Bortöltött töltött, és le sem vette rólam a szemét, miközben megkóstoltam. Milyen? kérdezte izgatottan. Finomabb volt, mint amit eddig kóstoltam, de nem vehette fel a versenyt az általam ismert borokkal. Finom? Nem ócska vinkó. Az milyen? Kérdeztem vissza. Nem szoktam bort inni, csak Istvánét. Az se lehet túl jó, neki is csak kamrája van. A pincés magyar az igazi, nem az osztrák. A vinkó a silány rajnai bor. A zsidónásokan kérik. Olcsóbb, mint a magyar. Az hogy lehet? A birodalom borra vonatkozó vámszabályai nyíltan tönkreteszik a hazai exportot. A hitvány lőréjüket közben vám nélkül behozzák. A történelemkönyvben tanultam a kettős vámrendszerről, ennek ellenére csak ekkor értettem meg, hogy mit is jelent ez a mondat. Mihály közben újabb pohárral töltött mindkettőnknek. A magyar bor cukortartalma jóval az európai átlag felett van. A földünk adja. A magyarnak az Isten adta a jó bort. Egy birodalom adottságait figyelembe kell venni. A magyar bor a birodalom ékessége kell, hogy legyen, nem pedig a magyar ember menedéke. Akkor csak magunknak termeljük a bort? A magyart nem könnyű leszoktatni arról, amit szeret. Makacs népség. A jó bortól semmi nem veszi el a kedvünket. Kocintásra nyújtotta a poharát. Akkor exportunk nincs is? Faggattam tovább. Dehogy nem. Szeretik Bécsben. Főleg ajándékként. A kiváló boroknak van piaca, de a feltételek sokkal nehezebbek. Kevesebb a haszon. Méltatlanul kevés. Akkor miért akar mindenki szőlőt magának? A szőlő kiváltságos, ahogy a vele való munka is az. Adómentes akár hosszú évekig. Továbbá a magyar paraszt, találékony. Tellerakja gyümölcsfával a szőlőjét, így azokat is kivonja az adó alól. Nevetett. És ezt maga is megengedi? Elnézek máshova. Szerencsés vagyok, sok lábon állok, erős gazdálkodással. Megvonta a vállát, majd nekiláttunk a vacsorának. Ez hiányzott Bécsben. Mutatott a rákkal megpakolt tára. Anyám küldetett néha egy szekérrel. Akkor annyira örültünk, hogy volt, aki az uralkodótól kapott ebéd meghívását mondta le miatta. Micsoda? Ilyen udvariatlanságot elnéztek az udvarban? Ez nem udvariatlanság volt, hanem mohóság. Úgy kiabáltak németül, Kreps, Kreps, amikor megérkezett a magyar szállítmány. A szakácsok is élvezték. A magyar rák sokkal finomabb, mint a tengeri. Édes, mint a homár. A rákokról is sokat tudtam meg. A gyenge minőségű példányokat a cselédekkel szokták megetetni, ezért Bécsben utasítás, miszerint heti három alkalomnál többször tilos rákot adni a szolgálóknak. Irigyeltem őket. Ez a vacsora olyan sok csillagos volt, mint az égbolt. Az omlós fehér a petrezselymes vaj mennye ilyen lágy ízével keveredve isteni aromát alkottak. A szósz minden csepjét kitunkoltuk az ezüstából a pirított kenyérrel. Kérsz még? Nem, köszönöm, kipukkadok, annyit ettem. Megsimogattam a hasamat, és jókedvűen hátradöltem a székben. Most jön egy különleges bor, mondta Mihály, majd azonnal töltött is egy üvegből kis pálinkás poharakba. Izgatottan várta a reakciómat. Mielőtt megkóstoltam volna, már sejtettem, mi lehet, de nem akartam elrontani a játékot. Milyen édes! csodálkoztam rá. Valóban édesebb volt, mint amire számítottam. Borsütemény! büszkelkedett. Borsütemény! Jobban hangzik, mint az aszú. Anna kérdezhetek most én is? Legfeljebb nem válaszolok majd. Milyen ember volt a férjed? Mit számít ez? Kérdeztem szúrósan, majd azonnal elszégyeltem magam, mert kedvesen nézett továbbra is. Amilyennek egy férnek lennie kell. Jó ember. Halott ember. Nem szeretek róla beszélni. Miért jöttél ide füredre? Tudtam, hogy témát kell váltanom, vagy gyorsan kiderül, hogy nem az vagyok, akinek mondtam magam. A víz miatt... Mondták, hogy gyógyítja a lelket is. Munkát is kerestem. Otthon nem volt maradásom többé a rokonok miatt. És világot is akartam látni. Igaz, ez nem Bécs. Maga milyen országokat látott már. Annyira szeretnék én is idegen földeket látni. Sikerült. Kivágtam magam. Európát bejártam. Angol föld kivételével. Oda nagyon szeretnék eljutni. Bécset megunta. Van egy mondás. Bécs mindent pótol, de Bécset nem pótolja semmi. És ezt maga is így látja? Én füreddel vagyok így. Persze Bécs élvezetes, nagyon is, de a maga módján. Mik az árnyoldalai? Anna, semmi sem az, aminek látszik. Bécs azt akarja, hogy az ifjak közelebb kerüljenek az úgynevezett nyugati kultúrához, vagy máshogy fogalmazva távolabb a hazaitól. A magyar nemesség nem lázadozik, elfogadták a királynőt. Mondtam, de ezt inkább kérdésnek szántam. A mágnások igen, akiket még az apjuk állított Bécs mellé. A történelem életre kelt előttem. Hát érzés volt a jövő ismeretében Mihályt hallgatni, mert pontosan tudtam, hogy a hazafias érzelmek egyszer hova vezetnek. A vidéki nemesség is képes befolyásolni a közhangulatot, mondtam. Pontosan. Ez a testőrség lényege. Az oktatás kiváló. Ott tanult meg németül és franciául? Ilyen szinten igen, bólintott. És olaszt is tanultam. Szeretett ott élni? Nehezen szoktam meg. Bécsben reggel hatkor hagytam el az ágyat minden reggel. Itthon pedig szabad voltam. Vadáztam, haláztam, lovagoltam, kártyáztam. Akkor keltem, amikor akartam. Anyám engedékeny volt hiányzott a hét szilva Na, nem mondja nekem, hogy Bécsben nem szórakozott. Erre felnevetett ő is. Nem tagadom, szórakoztam. De a társasági élet néha kifejezetten fárasztó volt. A színházat is kötelezővé tették. Nehezen képzelem el egy lelkes színházrajongóként. rajongóként. A Molière darabokon kifejezetten jókat aludtam. De jobban szerettem kártyázni meg a város járni. És azt megengedték? Mértékkel? Az én bizonyítványomba bevésték, hogy Auszlauferund spíler, azaz kimaradozó és kártyás. Miért nem küldték el, ha ilyen szabályszegő volt? Nekem is idő kellett, hogy rájöjjek a válaszra. Volt olyan, aki a vizsláit vagy az agarait is magával hozta otthonról. Ott csaholtak óriási lármát csapva, és még azt se küldték el. Azt akarták, hogy szeressék meg az udvart, mondtam ki helyette. Mihály ismét töltött mindkettőnknek a borból. Még azt is engedték, hogy a vallásunkat gyakoroljuk, mondta Gunnyal a hangjában. Persze a katolikus misék látogatása mellett. Igaz a nagy karrier és a tisztviselői pálya azokra várt, akik áttértek, katolizáltak. A hölgytársaságot is Bécs szerezte nekünk, hogy elősegítse az olyan házasságokat, amelyekkel még jobban biztosítják a hűségünket. Ez nem hangzik olyan rosszul tálcán kínálták fel a nőket. Megbirkóztunk a feladattal, nem hoztunk szégyent a magyar férfiak hírére. Ha nem is házasodtunk meg, akkor is elégedettséget hagytunk hátra. Vajon a hölgyek is ezt mondanák? A lelkesedésük néha zavarba ejtő méreteket öltött. Mondta a tettetett komolysággal. Szegény gárdistákat a ledér kisasszonyok folyton csak nyúzták. István szerint csak a magas és igazán jó képű ifjak mehetnek testőrnek, és a kellemetlen külsejű vagy alacsony jelölteket nyomban hazaküldik. Ez igaz? Hát a bécsi gárdisták daliásabbak, mint a spanyol királyi testőrség, amelyet hajdukból szerveztek meg. Értetlen fejet vághattam, mert részletes magyarázatba fogott. A magyar marha kelendő árucik. Nem csak Bécsben, messzebb is. De azokat a marhákat el is kell hajtani. Hosszú a hajtóút, és az állat becses. Ezt eddig is tudtam a hajdúkról, meg a marhákról, vetettem közbe. De nem hiszem, hogy a spanyol királyt ez így lenyűgözte volna. Ha ez igaz volna, tanították volna a középiskolában. Nem akartam, hogy még egyszer a bolondját járassa velem, így folytattam. Nagyságos uram, maga ismét csőbe akar húzni, mint a török flottával. Jót nevetett rajtam, amikor rohantam a vízpartra, ugye? Hát most nem foglóvá tenni, ezt én nem hiszem el. Fontam össze a karomat magam előtt. Mihály felnevetett. Olyan vidám képet vágott, amiatt ezelőtt még soha. Pedig a spanyol királyt a hajdók lenyűgözték, Anna. Fegyveres marhapásztorok, Spanyolországban te nem terem meg a katona? Komolyan elhiggyem, hogy aki jól vigyáz a marhára, az már is vigyázhat a spanyol királyra is. Igen, mosolygott Mihály. Hozzájuk fogható nincsen. Vadak és edzettek. Nincsen párjuk. Ezek szerint a huszárok képtelen lennének elhajtani a marhákat Bécsig? A marhát rabolni akarják, Anna. Nem csak a török és a martalóc. Próbálták katonák is. Katonák is? Azok is? Nézett a szemembe Mihály. Remélem, így már érted? Jóka van a spanyol királynak arra, hogy belőlük szervezte meg a testőrséget. Ezek a hajdúk semmitől se félnek. Egészen hihetően hangzott. Meggyőzött, de ezt egy szóval sem mondtam. A magyar bolhákkal is megismertették a spanyolokat, tette hozzá viccesen. Ami pedig a királynő huszárjait illeti, döntsd el te, milyenek lehetnek, mutatott magára vigyorogva, és maga biztosan hátradölt a székben. Szentelenül jó képű volt. Annyira, hogy zavarba jöttem, de kivágtam magam. Csak egyet ismerek, arról pedig nem ítélhetem meg az egész testőrséget. Megvontam a vállam, és én is kényelmesebb pózba vágtam magam. Egészen pontosan mire vagy kíváncsi? A testméretekre? Kérdezte, hogy fokozza a zavaromat. Erre már tényleg nem tudtam válaszolni, és kortyoltam a borból. A magasság valóban számít, de a nagy óra miatt nem küldtek még haza senkit, mondta vigyorogva. Köszönöm, hogy eloszlatta a kételjeimet, biztam benne, hogy nem csak a külsőségek számítanak. Neked a belbecs a lényeg? Nekem számít. Persze azzal is tökéletesen tisztában vagyok, hogy az átlag férfinak jobb a szeme, mint az esze. Ezen mindketten nevettünk. Magának mi számít? Röstelném, ha a feleségem nem tudna írni és olvasni. De vak sem vagyok. Bécsben nem talált egyetlen egy szép kisasszonyt sem, aki tud írni és olvasni. Ezt nem hiszem el magának. Pedig így van, nevetett. A végén még megsajnálom, milyen magányos élete lehetett. És akkor megvégasztalsz? Maga mindig ilyen? Milyen? Folyton utalásokat tesz. Inkább csókoljálak meg, mint ahogy te tetted. Fogtam a poharam, és kívtam az összes boromat. Későre jár, jobb, ha indulok. Köszönöm szépen a mai estét. Mondtam, felálltam, és elindultam. Bátor vagy, ilyenkor mégis elmenekülsz, szólt utánam. Ajánlom magam helyett a ledér is asszonyokat. Azokat meguntam. Az eszébe se jut, hogy esetleg nem félek magától, hanem pusztán nem tetszik. És mindenkit megcsókolsz, aki nem tetszik, vágott vissza. Faképnél hagytam. Jó kedvűen keltem. James Brown-tól az I Feel Good című számot dúdoltam magamban, miközben egy-egy tánclépést is tettem, és bőséggel kentem magamra a levendula olajat. Az internetezés általában nem hiányzott, a zenehallgatás annál jobban. Elkerülhetetlen volt, hogy legalább magamnak bene ismerjem, hogy élveztem az előző estét, nem is akármennyire. Elvégre nincs abban semmi való, ha egy magamfajta nő élvez egy kellemes vacsorát, és egy izgalmas beszélgetést. Persze a körülmények nem voltak éppen ideálisak, de a férfi, akivel az estét töltöttem, annál is inkább. Biztosra vettem, hogy a testőrségben is egy díszpéldány lehetett, mert piszok jól nézett ki, és ezzel tisztában is volt. Megjelenése olyan meggyőző volt, hogy nem sok visszautasításban lehetett része. Ahogy kiléptem az ajtón, a napsütésben megláttam őt. Felém tartott. Rögtön gyorsabban vert a szívem, és nyeltem egy hatalmasat. Egy szívességet szeretnék kérni tőled, kezdte. Nem tudtam, mit akar, de a legszívesebben azonnal igent mondtam volna. Ambrus szeretne Zsuzsival járni egyet vasárnap, az Isten tisztelet után. Zsuzsi el lesz ragadtatva az ötlettől. Ambrus elhívott engem is. Igyekszik a lehető legkörültekintőbb módon eljárni, vigyázva Zsuzsi jó hírére. Jó szórakozást! Válaszoltam, mire értetlenül merett rám, ezért pontosítottam. Biztosan jó kis sétájuk lesz. Eljönnél te is? kérdezte óvatosan. Ekkor lepődtem meg igazán. Úgy érti magával? Zsuzsit kísérni. Én vasárnap Katicához megyek, és persze misére. Egyszer kivételt tehetsz, a szűzanya meg fogja érteni. Mosolyodott el. A hanghordozás és a stílus is lehengerelt. Már tudtam, hogy igent fogok mondani. Látni szeretném Katicát, válaszoltam. Ennyire szeretsz náluk? Ott érzem magam otthon. Gergely azt mondta, hogy egy sátorban laktál. Ahogy kimondta, úgy meg is bánhatta, mert gyorsan folytatta. Régóta barátok vagytok Katicával? Az ilyesmi nem az időtől függ. Akkor mitől? Azt nem tudom. Gyere el, múltkor is jót mulattunk. A szemén láttam, hogy őszintén vágyta az igent. Egyrészt akartam menni, mert vágytam a társaságára. Másrészt tartottam is tőle, harmadrészt pedig látni akartam az arcát, amikor igent mondok. Jól van, megyek, de az Isten tiszteletre nem. Szeme megtelt táncoló aranyfényekkel, ahogy elvigyorodott. Lelkesedésem egész nap kitartott, és a temérdek munka sem törte le a jó kedvemet. Vicával egyre jobban egymásra találtunk, testi-lelki barátok lettünk. Korábban elképzelhetetlen jellegű intimitással. Például segítettem neki megszabadulni a tetvektől. Órákig hüstöltem és fésülgettem a haját. Ő pedig, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, a havi vérzésemkor kimosta a véres gyolcsokat, amelyeket a szennyesemben talált. Tetszel Mihálynak! – mondta egyik nap kifulladva, miközben dagasztotta a kenyeret. – A dagasztás embert próbáló munka. Úgy tartották, a jó kenyeret a háziasszony verítékes hozza meg. A búza útja, a mindennapi kenyerünk valóban vér és veríték árán született. – Így van jól, nekem is ő! – nevettem el magam. – Hallottam már olyanról, hogy a jó bágy leányból nemes lett – én meg olyanról, aki szégyenében öngyilkosságot követett el. Húztam el a számot. Te képes lennél megölni magad valaki miatt? Nem, inkább a másikat ölném meg. Ezen újra vihogtunk mindketten. Kata nem szerette, ha jó kedvünkben talált minket. Valamilyen módon mindig beavatkozott. Ez alkalom sem jelentett kivételt. Elküldött az egyik távolabbi malomba. Nem a családmalmához, hanem a veszprémi káptalan tulajdonában lévőhöz, amihez óriási halastó is tartozott, mert a legfinomabb pontyokat onnan lehetett beszerezni. A feladat nem szekte kedvemet, az utat is élveztem. A Balaton vad és romantikus arcát még mindig nem mondtam meg. Az agrohotel környékére kellett mennem, így elhaladtam a református templom mellett is. A Bokréta utcában laktam valaha, így hajdani lakásom az úti célomtól nem messze feküdt. A szívem elszorult, ahogy abba az irányban néztem, mert nem voltam biztos benne, hogy valaha viszont látom még. A régi életem egyre homályosabbá vált, az emlékek távolodtak. A családom hiánya eleinte darabokra szaggatott, erővel nem gondoltam rá. De ekkora a fájdalom elviselhetővé szelidült, így gyakrabban gondoltam rájuk. Anyám biztosan nem adta még fel a keresésemet. Két hónapja tűntem el, de még mindig láttam magam előtt a rengeteg rendőrt és önkéntest, aki négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre vizsgálja át az erdőt a forrás környékén. Apám biztosan megőrizte hidegvérét, visszavonult diófapolcos dolgozószobájába, és csak ott sírta el magát. Ahogy közeledtem a nádfedeles tetejű malomépülethez, Egyre hangosabban hallottam a patak csopogást. A vízhozam nem volt olyan erős, mint fejebb a viszont kétségtelenül ez volt a legszebb malom. A zöld legelők és réte kék lett a halastó, és a mesébe illő három méteres vízkerék járása a malomkövek duruzsoló hangjával zene volt a fülnek. Lehajtott fejjel léptem be az alacsony ajtón, ahol a hanghatás még erősebb lett. – A halakért jöttem! – Jövök! – kiáltotta valaki a nyitott ajtó mögül. A molnárok a malmokban éltek. Éjjel-nappal figyelték a malomkövek és a kerék hangját. Akár éjjel is dolgoztak. Inkább hivatás volt ez, mint foglalkozás. – Adjon Isten! – vékony, kellemes arcú férfi lépett ki az épületből, nagy, kék szemekkel. Miközben megbeszéltük, mi véget jöttem, kisétált velem a halastóhoz. A napfényben haja búzaszőkének tetszett, szeme búzavirágkékben csillogott. Még az Isten is Molnárnak teremtette. A partra érve a legény legugolt, gyors mozdulatokkal tűrte fel az ingóját. Szák ringatózott a vízben, abból emelte ki a halakat. Fogd! nyújtotta oda az elsőt. Annyira ügyetlenül nyúltam érte, hogy kicsúszott a földre, ott fickándozott. Ráadásul eközben a patakpartról odaért a tóhoz egy lúdcsapat is. – Jöttök koldulni! – mondta nekik kedvesen a legény. A ludak szabadon mászkáltak az oroszibirtokon is, csak az est beáltával kaptak egy kevés kukoricát Rozitól, a szakácsnőtől. Török ludnak nevezték a hálásjószágokat, hisz jóformán magukat tartották. Rozi néven nevezte mindegyiket, és szeretettel beszélgetett is velük. Nem csak fehéret tartott, hanem barnákat és hatalmasra nőtt feketéket is. A molnár leghosszabb nyakulúdja felém csipegetett. A gónárok élénk vérmérsékletűek, főleg az idegenekre kíváncsiak, de nem különösebben tartottam tőlük. Talán ezért lehetett, hogy az állat akkor át csípett a fenekembe, hogy a ruhán keresztül is megéreztem. Nyomban felsikítottam. Ez a gónár legalább nyolc kilót nyomott. Lemezes csőre, égető fájdalmat okozva, úgy húsomba mélyedt, hogy biztos voltam benne, lila lilafolt lesz majd rajtam. Fájó hátsóval hajoltam a lepottyant hal után, hogy beletegyem a szatyromba, miközben a molnár már a következőt nyújtotta. Igyekeztem ügyesebben átvenni, de a másik hal ismét ugrott egyet, amitől úgy megijedtem, hogy eldobtam a szatyorban lévőt is. A legény jó ízű hahotában tört ki, én pedig csak bosszankodtam, és a fájó fenekemet tapogattam. – Tarsd a szatyrot, majd én bedobálom őket. Mire végeztünk, már én is nevettem. De a hátsom azért még sajgott. A Molnár megkínált egy pohár borral, amiért hálás voltam. Udvariaskodás nélkül nyomban elfogadtam, mert a nap kíméletlenül égetett az idevezető úton is. Hazafelé menet már szívből utáltam, ahogyan a pontyok ugrándoznak a szatyorban, és próbáltam úgy egyensúlyozni, hogy ne érjenek a lábamhoz. Ficánkolásukkal többször rámiesztettek. Vártam már a találkozást vicával. Bíztam benne, hogy az undok kata még aznapra kiosztja a halpucolást. A ronda nő nem okozott csalódást, a nap hátralévő részét együtt töltöttem új barátnőmmel. Majd citromozdám be a kezedet, figyelmeztetett a pikkejezés előtt. Nehogy azt gondolja az úrfi, hogy ilyen büdös vagy. Azt hinné, hogy a lábam közül jön a szag. Vágtam rá. Nem győztünk a hátunk mögé nézegetni, nem bírtuk abba hagyni a nevetést.